Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulullah. Bela ritsalah, وعد الأمانه, ونصح الأمة وكسف الغمّة. وجاهد في سبيل الله حقا جهله حتى أتاه اليقين. Allahumma Culli wa Sallim ala Sayyidina Wa ala alihi wa sahbihi wa ma da'a bu da'awatihi ila yamidin. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasri amri wahlul uqdatan min lhysani yaqqahu qawli. Allahumma ta'alayna kutuhal al وارزقنا صحبه النبيين والهام الملائكه المقرب وان تطلق به انアルسنا وان تفرجا به ان قلوبنا وان تشرح به ان صدورنا وان تستعمل به ان ابداننا رحتي كيا ارحم رحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, al-samid. Hanya Engkau yang kami sembah dan yang lurus, yang telah yang dimurkai Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita bertemu pada tengah hari yang penuh keberkatan ini dan Hari ini bukanlah jadual saya. Memang saya fiat ada jadual tetap. Jadual yang tetap di sini. Tuma sebagai pengganti ustaz yang tidak hadir. Jadi kebarang kalian tajuk yang saya sentuh ni. Sudah disentuh atau bakal disentuh dalam selibus-selibus atau kitab-kitab yang sudah ditentukan oleh pihak tuan-tuan dalam surau ini. Jadi... Kalau begitu, saya terlebih dahulu memohon maaf kerana kemungkinan perkara yang bakal disebut ini yang sudah ada punya bakal disebut oleh ustaz-ustaz Ustaz yang telah mengajar tetap di sini. Jadi cuma tajuk yang saya pilih hari ini lah. Jangan biarkan hatimu keras dan lalai. Jangan biarkan hatimu keras dan lalai. Waspadilah anda. Janganlah bersifat keras hati dan bersikap kasar. Orang hati keras dengan lalai ini dia berbeza. Hati yang keras ini dia akan melahirkan sifat yang kasar. Kasar daripada sudut perbuatan, percakapan, tingkah laku dan juga termasuk melahirkan perasaan tabur, sombong bongkar ya? dia kata apa? sehingga apabila dia beri nasihat dia tidak akan memberi kesan apa pun sebab itu hati keras ini kita boleh membuat perumpamaan macam batu lantai ataupun simen ya? simen ini Simen ni kalau kita curah air Di atas simen Simen ini dia basah Tetapi dia tidak meresapkan air Kalau tak boleh meresap air mana Manusia tentu kalau ditabuk benih di atas simen itu Langsung tidak boleh menumbuhkan tumbuh tumbuhan Letaklah benih kacang hijau Benih kacang hijau biasa kalau letak dalam tanah dia keluar Togih dia keluar kacang Dia letaklah benih apa Selalang saya pun tidak akan tumbuh Kecuali yang tumbuh daripada Dalam simen tu yang mana bawahnya itu tanah. Namun ceritakan Kerasnya batu Simen itu macam itulah kerasnya hati manusia Mana Kalau bila hati itu keras Beri nasihat Nasihat itu tidak ada apa-apa untuk diri Jadi Itu yang dikatakan Hati yang keras kita akan jaga jangan sampai hati kita jadi sampai peringkat gitu. Hati tidak akan merasa hibah lagi. Kesedihan tadi. ada. Ceritalah bab neraka azab kubur tak sedih. Bacalah Quran dengan mendayu dayu sekalipun. Yang membaca tu yang sedih, yang dengar tu relax. Buat dia. Eh, Yang tu kan baca, budak kata, kenapa aku seorang menangis ni orang lain dengar tak menangis. Dia pun baca lah tafsiran tu. Dengan berlagu juga buat mendayu Dia je menangis. Yang dengar tak menangis Ini je eh? Ada lebih kurang macam semayang tarawih lah Bila imam baca panjang Imam menangis Orang belakang menangis juga semuanya imam tu menangis Sebab dia faham yang belakang menangis Sebab panjang sangat je Dia dah nak berhenti orang tu Tak ada kebuka dah makan sikit Nak sambung lagi Lepas tarawih dia panjang pula eh? ah, Ini je eh? Bila disebutkan maut Mana mati dan tidak gentar mendengar janji-janji balasan dari Allah Dan ancamannya mengenai hal ihwal akhirat Mana tak ada kesan lah Dia dengar kisah mati, kisah hari akhirat Dia rasa biasa Tak ada rasa apa-apa Hati dan jiwanya tidak tersentuh Tak ada apa-apa Mungkin dia dengar macam sekadar orang Bercakap dalam televisyen Membaca berita eh, Kita dengar dengan tahu berita je Keputusan Manik Urai pas menang Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Jadi Dengar gitu saja Tak ada apa-apa kan Maksudnya Sekadar nak tahu informasi Atau information Tapi kalau orang yang dengar Dengan perasaan Dengan hatinya. Allah Taala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam Quran, ulama menghuraikan kandungan Quran dan hadis tersentuh jiwa. Di Sebab dia lembut. Mungkin kadang-kadang dia boleh duduk termenung berfikir apa yang disebutnya buat ketidakle. Lah. Selama hari aku kefaham ke tiada benda. Aku dengan anak dan isteri aku dah buat ke belum? Hmm. Tapi kalau kata doktor, itulah amsah. Kalau kata lah kalau orang sangka buruk lain Ah dia ni cakap Dia tak buat edak eh, <laughs> Dia nak kata begitu dia. dia nak kata dia berdiri sendiri Yang dia cakap ni Aku dah buat ke belum <laughs> Dia tidak mahu Memberikan Suatu Komentar Terhadap diri dia sendiri Yang dia tahu Tetapi dia cepat membuat Conclusion Untuk sesuatu yang Belum pasti dia tahu Mana jangan akan kata Orang ni cakap Dia buat tak buat ni Padahal dia lebih afdal lebih aula Lebih utama daripada diri aku ni aku kenal belum buat lagi sebenarnya. Ain ni kata nak bentuk hati supaya jangan keras. Dia ya, hati itu dia lembut. Sabda <tuh> <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azab al-asyai min Allah Taala al-qalbul qasiy. Artinya yang amat jauh kepada Allah Taala ialah hati yang keras. Orang hati keras ni dia akan jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan dekat Dia tidak akan dekat Ini hati keras Bayangkan kalau dah sakit Dia ni macam bengkak lah Kita punya kulit ni Kita tak rasa keras kan Satu tempat dia keras, Besok dia bengkak Kemudian dia sakit Itu yang hati yang sakit Nantijah daripada hati keras Melahirkan hati yang sakit atau kata sakit hati Tapi kena faham juga lah Dia sakit hati yang positif Kenapa aku buat sakit hati? Sakit hati aku tengok orang tu berkapel Kemudian buat maksiat tak malu-malu depan kita Tapi bukan sakit hati? Aku sakit hati lah kenapa? Yelah aku tak dapat buat macam Ah tak boleh lah Eh mana sakit hati sebab tak dapat nak buat maksyiat seumpama itu Ini sakit hati sebab melihatkan maksiat dan mungkar Sebab dia rasa cemburu terhadap agama Allah jadi orang yang hatinya keras ni memang jauh daripada Allah Subhanahu Maknanya dia tidak akan mendekatkan diri dengan Allah Taala. Contoh. Contoh kalau hati itu ketak keras, maka akan dikatakan kepada dia, "Hari ini kau banyak kita baca ayat al-Quran dan juga berzikir. Hari ini ada tak kita bersolat subuh secara berjemaah? Solat secara berjemaah. Solat duha." Kita kata menuh, Ish, aku tak buat lagi ni. Tak apalah, lepas ni aku akan buat. Nampak? Ini hati yang lembut. Tapi hati yang gerah ni, Ah, pedulikan. Malam tentu lagi yang buat <tuk> tu, Helo, orangannya. Ah, dia akan begitu. Ah, sebab tu dah, dia dah kerah hati dia. Bila dia berkata begitu, Ertinya, dia tidak mau Cuba mendekatkan diri kepada Allah. Sebab Nabi kata, Hati yang paling jauh daripada Allah Ialah hati yang seras. Sebab tu hati-hati seperti ini Siri-sirinya Dia suka kepada Keseronokan Tak kisahlah bentuknya Mungkin hiburan Hiburannya mungkin nyanyian Kalau duduk di pejabat Buat kerja tu yang suka buka Era.f oh, Sambil kakinya goyang Demuk-demuk Demuk-demuk Demuk-demuk Demuk-demuk Kan? Kalau dia menonton, hiburan bentuk tontonan. Dia suka yang memaparkan tontonan. Cerita menarik, artis yang berjoget, menyanyi. Lagi dedah, lagi suara. Ha ni, antara dia. Dia mula kerah hati itu. Hmm. Jadi, dia jauh pula tak lah Susah bagi dia untuk nak ubah hidup. Hati lembut cuba ubah dah. Betul juga saya kata ustaz ni. Ustaz dengar lagu tak apalah kali ni. Aku duduk jabat dengan nasyid Dalam kereta dengan Quran Dengan nasyid Dekat jabat Dekat rumah gitu Ini Nak membentuk jiwa ni Atilah Jika jiwa jauh sangat bunyi Dia hati terus Bentuk hati ni Nak bagi dia lembut Supaya Dia dekat dengan Allah Dekat dengan Allah ni mana? Dia melahirkan perasaan insaf Cepat nak melaksanakan ibadah Rasa bimbang dia tak buat amat ibadah. Dia bimbang tak buat amal tu Susah nak cari orang macam tu Yang ada ialah orang yang bimbang bila beramal Bila, bila beramal bimbang Ah dia ekel Aku cadang nak semayang Tengok ada selama Biarlah aku keluar dulu kejap <laughs> dia, dia suka dengan marah dia Dia kurang menggemari eh, Sebab dia kata Sekarang Kalau aku dengar kan banyak kena macam tu dia tidak mau berubah Artinya masih lagi keras Dan hatinya itu Masih lagi jauh dengan Allah hmm. Belum dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sabda Nabi SAW lagi Minasyakai arba'un Artinya Empat perkara Menjadi tanda Kesengsaraan Kecelakaan Kejahatan Boleh berlaku lah eh? Syakkaan maknanya Kejahatan Ataupun ha, keburukan dan juga kecelakaan. Apa dia? Pertamanya, Qaswatul Qalb. Iaitu hati yang keras. Atau terjemahnya, Keras hati. Ha, Biasa orang sebut, Keras kepala. Ha, ini bahasa Melayu. Dorang ni memang keras kepala. Semua, kan? ha, kita tak sebut keras hati. Padahal bukan kepala tu kerah Kepala tu katuk, hancur eh? Tapi dia pergi buat kepada perumpamaan kepala Sebab itu perumpamaan Melayu Perumpamaan Nabi Perumpamaan Islamlah Dia kata hati kerah ha, lah. Yang keduanya Mata yang beku ha, Mata yang beku ni maknanya Air mata tu Susah nak keluar Susah nak keluar Kurang ataupun susah nak melahirkan rasa sedih. Buat dosa pun tak sedih. Lagi lepas buat dosa, dia ketawa lagi. Eh? Bila tengok orang melakukan maksiat, dia tak pernah rasa sedih. Dia rasa seronok. Tengok orang lain buat benda baik, dia ketawa untuk menindir, untuk mengutuk, dan untuk memperli. Ah, itu dia suka. Kemudian, walhir sentiasa berkira-kira. Ha, buat baik ni berkira-kira. Eh, Sukatlah nak berkira dalam melakukan kebaikan. Katakan nak bersedekah, susah nak bagi yang banyak, dia ambil yang sedikit. Kalau sudah dibuatnya, akan diungkit-ungkitnya. Eh, dia kata, itu aku dah buat ke okey lah. Dia tak buat langsung. Ha, itu pun nasib baiklah aku tolong. Kalau aku dah tolong, macam aku ia sudah berkecil hati situ. Dan yang terakhir ni yang keempat ialah tulul amal. Panjang sangat angan-angan Rasa nak hidup dekat dunia ni lama. Kemudian nak mengumpulkan harta itu pun banyak. Kemudian dia rasa nak lebih kaya daripada orang. Dia rasa pangkatnya nak lebih tinggi daripada orang. Kalau boleh dia nak sepanjang hidup orang betul-betul hormat dengan dia kagum dengan dia kalau boleh orang sembah dia ha, dia rasa gitu angan-angan cukup panjang jauh dia lupa bahawa sebenarnya satu masa besok dia sendiri akan menjadi mayat yang masuk dalam liang lahat sudah habislah episod kehidupannya di atas muka bumi masuk episod baru kehidupan baru rumah baru lokasi baru alam bazah Biasa tinggal mana rumah? Alam damai. Alhamdulillah. And, tinggal kat mana? Alam mega. Alhamdulillah. And, kat mana? Syah alam. Alhamdulillah. Sekarang di mana? Alam merzah. Tinggallah dia. Alam merzah. Ha, biasa mana tinggal lagi? Puncak alam. Jauhnya. Sekarang ni dalam. Bukan puncak lagi dia. Dalam dia, kan. Buang perkataan puncak tambah huruf di. Dalam. Ah, ha, dia. dia. Mana? Di alam liang lahat. Di alam kubur, di alam basah. Ha. Baik. Awasilah diri anda dari empat sifat yang merbahaya itu. Empat sifatnya merbahaya. Cuma tajuk kita bincang pada hari ini ialah hati yang keras. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi bersabda, Wa'lamu Wa anna Allah la, la yakbalu dua'an min qalbin ghafilin. Ingatlah bahawa bahawasanya Allah Tiada akan menerima doa Dari hati yang lalai Oh, Maknanya sampai peringkat Orang yang hati lalainya doanya Allah tak terima Sebab tadi kita bincang keras kan? Dia kata awasi diri anda dengan keras Harap-harap semua faham Yang keras tu sekarang kita masuk lalai pula hati lalai ni dia berdoa Allah tak terima sebab tu kita diminta doa supaya dalam keadaan khusyuk khusyuk ni biasanya dia mungkin lah lahir bila sendiri yang minta sebab sendiri tahu apa nak minta kadang-kadang orang lain minta dia minta untuk dia apa yang dia nak dan pun dia, dia gunakan juga ganjilama untuk kami bolehlah kita amin kan tapi mungkin tak sama apa kita minta kalau imam tu minta ya Allah panjangkan umur, murah rezeki, and eh? kekalkan jodoh. Mungkin belakang tu bukan nak kekalkan jodoh, nak memperbanyakkan jodoh. <tusuk> Saya juga kan, dia kata kekal je. Aku bukan nak kekal je, nak memperbanyakkan rezeki. <tusuk> Agaklah <tusuk> kan, Jadi di tapula, bolehlah ditambah lagi ada <tusuk> masalah. Kan? Hmm. Tidak ada lah do imam doa kan, dia doa belakang pun doa sekali tak ada masalah. Tapi yang penting ni Masa kita minta tu Jangan kita lalai Sebab Allah tak terima Maksudlah doa ni mesti khusyuk <laughs> Maksud khusyuk Khusyuk ni maknanya Konsentrasi Dalam berdoa Ter Betul kita minta ni Kata orang Jawa Penuh excited <laughs> <laughs> Terbetul dah minta Ingat Supaya tak lalai Kan <laughs> ya, macam <laughs> Orang baru belajar Buat kita kan Ada pernah lalai Takut dia Terlalai silikang Kita masuk longkang kan <laughs> Jaga dia Baru duduk je, belum setengah lagi dah. Haa, dia cari mana cari memang kan. Tengok lu betul ke masuk kunci dekat subscribe, sekut silap, kan. Macam-macam, mula-mula, kan. Tapi pasal dia expert dah lima-mula, enam tahun, hmm. cucuk terus start je, kan. Tengok-tengok ha, dia tak, tak free lagi, kan. Dia melompat kereta sangat-sangat, kan. Sebab lalai, haa. Sifat lalai itu adalah sifat yang lain mana tak samalah keras hati, satu keras hati, satu lalai Dia kata apa? Tidak sama dengan sifat keras hati Sifat ini, maknanya sifat lalai, hati lalai Adalah terjela Dan mengandungi bahaya yang besar Maksudnya hati lalai ni bahaya dia besar Ya Hati yang lalai ialah hati yang tidak tahu diuntung dan tidak sedar ketika diingatkan dengan berbagai-bagai petunjuk dari perintah-perintah Allah Ta'ala dan larangan larangannya Maksudnya, ginilah. Hati lalai ni tak pernah nilai diri dia. Siapa yang beri di hati? Allah lah. Hebatnya hati ni, Tuan-Tuan. Allah Ta'ala kaitkan hati ni pusat pemahaman manusia. Pusat peringatan manusia Sain kata berfikir di otak Sebab dia ambil pada Alif Fasafah <coughs> Tetapi pada Islam dia tak sebut otak Dia sebut akal Akal biasanya orang kata dia otak Tetapi Al-Quran sebut Lahum qulubun la layafqahu nabiha Mereka ada hati Hati tetapi tidak pernah memahaminya Biasa kita cuba memahami sesuatu bila kita berfikir Berfikir kita kata, kata dekat otak Tapi Quran ni kata dekat hati Hebatnya hati ni Maknanya hati tempat memahami memahami Tempat berfikir Sebab tu bila kita hati tu lalai Takkan kita fikir niimat Allah lah Siapa beri niimat ni eh Takkan? bila lalai lah tak sedar diuntung Maknanya Aku hidup ni untuk apa tujuannya? ni eh Dia fikir gitu Dia fikir kepuasan untuk hidup Bagaimana untuk meneruskan Mengekalkan kepuasan itu Maka dia lalai ha, Itu yang kita kata kadang-kadang Dia tak berdolikah perintah Allah ha, Itu Kita tengok kadang-kadang ya, Setengah-tengah orang Kalau dia kata Hidupnya dia nak bebas Dia boleh makan apa saja Minum apa saja Cari harta jalan-jalan Apa saja Sebab apa jadi begitu Hati ni lalai Dia tak dulu. Alah haram ni payahlah semayah lah, tak payahlah ini cuma bukan tak nak buat dia tak boleh paksa dia mesti rela hati ha, sebenarnya dia ingatkan rela hati tu positif rupanya dia lalai daripada membuat sesuatu yang Allah suruh ha. apa kata kalau terbalik balik pula kalau Allah kata aku nak beri kau satu naikmat aku rela hati ikutlah. aku lah aku nak beri kau macam ha. dia beri kita nafas sekejap berhenti sekejap macam tu yang kita cunggak-cunggak tu -cunggak, kan Ha, bila dia cucu-cunggak tu, barulah dia tak lalai Dia ingat dah ha, Mana ustaz, baru air ni jampi ah ha, dia, baru saya ustaz Tidak ustaz nampak, ustaz nampak Dia nampak ustaz pun, baru tak nampak ayah ha, dia tak saya ha, Besok, bila dia anak nak kahwin Kenuri kendara, ha, baru datang Jumpa, cari mana Tuan imam Mana ustaz surau ni ke, hari tu Masa-sada -masa dia lalai Nanti dia akan ingat Kemudian lepas saja habis selesaikan dia gerah anak gawe mah datang dia dah lalai lewat dia dah lewat dia lupa, lupa dia. Nah, ini bahaya betul. Sebab kata dalam kitab ini kata dia bahaya dia besar. Sebab satu lagi paling bahaya ialah dia lalai, maka dia tak tahu mana perintah Allah. Akhirnya kadang-kadang dia taklah negara perintah Allah. Sampaikan dia tak tahu mana larangan Allah, dia buat larangan Allah. Nauzubillahi min zalik. Yang Allah suruh dia tak buat. Macam dia sebut dia lah. Semayam dia tak buat. Untuk aurat dia tak berdolihkan sangat. Larangan Allah. makan makanan yang syubahar, yang haram. Dia tak berdolihkan sangat. Dia cari yang halal. Halal tu bagi pada diri dia. Kalau sedap, halal lah. Tak sedap tu, berkual dia balik haram. Kesedapan pada hatinya yang lalai tadi. Selepas tu bila dia menilai satu berdasarkan hati yang lalai. Tidak sama dengan seseorang yang menilai satu dengan hatinya Yang tu yang dipanggil Babsirah Tentang pada Tentang Mian Yang tu dan Babsirah Yang mata hati dia yang curah Selain itu, dalam bahasa Arab ni cukup cantik Bahasa Arab kadang-kadang orang kata Nauzara, setelah belajar Nauzara telah melihat Ra'ah telah melihat Absara melihat Aku beza, setelah Setelah tu tak naklah bagi pening-pening ah, Sama je, kejaan je beza Orang kata kalau bagi kan selepas mendalam kan pening kan eh. Tak nak lah saya belajar Ini saya susah juga Tapi sebabkan saya dah tersebut benda ni Kita dah bau nampak perbezaan dia kan Ini yang perbezaan dia Yang dikatakan Basirah Allah Ta'ala nama dia Al Basir Mana nama lain tak ada Allah Nazir melihat tak Yang ada Raqib Dia memantau manusia Basir dia melihat Dia melihat itu bukan secara kasar sahaja sampai halusnya wa nahnu aqrab ilaihi min hablil Allah kata kami tahu dalam diri manusia lebih hampir daripada urat tengkuk tengkuk ni zaman-zaman bukan hati dalam, dalam tu kan urat tengkuk dalam dah Allah punya pengetahuan lebih dalam dari hati manusia pun dia tahu dia lihat dia tahu kita menyorok mana jauh sekalipun orang tak nampak dia tahu kalau gitu Kuman yang manusia nak melihat Pakai teropong khas Mikroskop Allah tak payahlah Sebab Allah tu maha melihat Basir Wallahu bima ya'maluna basir Apa saja yang mereka kerjakan Allah melihat Itu bukan melihat cara biasa Itu lihat yang cara luar biasa Tidak samalah dengan manusia Dalam pendek kata ini. Tak sama langsung Sebab itu bila hati itu tidak lalai Maka dia menilai sesuatu itu Berbeza dengan orang hati yang lalai ha, ini Sebab itulah Yang dibimbangi kelalaian hati tadi Sehingga kan tidak kenal mana perintah Dan mana larangan daripada Allah Betul lah, sengah orang dia akan kata Saya pun tak tahulah perkara ni Boleh atau boleh halal atau haram Sebab apa jadi itu? Dia lalai Baik simple je Ustaz tak ada peluang ke dia tu jadi orang yang lalai Ayah dia peluang <tuh> ha, Lepas ni kita akan sampai pada bab dia Tak sempat Ramaknya tahun depan lah kot Kalau ada kosong tahun kita <tuh> sambung lah Lepas Baik sekali lagi Kemudian lagi tu dia Ia tidak akan mengendahkan Sama sekali nasihat-nasihat itu Kalau diberi nasihat Dia tak endah Kerana hatinya telah dibelenggu, Oleh sifat lalai Dan lupa Disebabkan terlalu banyak Urusan pekerjaan Dan permainan Dari bermacam-macam Keindahan dunia dan peluasan hawa nafsu Rupanya sebab dunia sudah menguasai diri Kasih sayangnya kepada dunia Kasih sayangnya kepada kehidupan yang mengikut nafsu Dan seronok di atas muka bumi Itu yang sampai tuan-tuan kadang-kadang Duduk kat Padang golf 3-4 jam tak penat ha. Tapi kita ajak dia siap mulai perdana Lama ke? Haa, sekejap je Dia kurang dalam pukul 5 Sampai pukul 5, 45 Tapi imam jemput ni Biasa kenapa? Dia ekspres ha, 5, 45 Sampai 5 eh, Lama juga tu Haa, ya, apa macam cerita cerita isu Soal makan halal haram ni kan? Makanan ni Sedasakan Mengandungi bahan haram Ataupun subah Buat benda subah Atau benda haram lah tak susah dapat benda halal no, tuan Eh pergi carilah. Saya bagi alamat dari Sekabu. Tak oh, pergi pun jauh. Kita nak cari benda halal ni jauh kita akan bercercil-cerai. Tapi kenapa kita duduk satu supermarket tu 3 4 jam tak penat pun Tak mendakira pun 3 4 jam tu sama macam kita boleh pergi kedai makanan halal tu dua kali pergi. Kata orang Arab masa pekan. Dua masa lah. Mana dua kali jarak perjalanan boleh pergi gitu. <laughs> 4 jam, 3 jam tak penat. Eh, tak dia, lah, dia agak padanglah berlama-lama Tapi Kami jumpa dia dalam masjid Al-Musjid dia tak larat. Lah. Sama, takutlah. Ni pasal nak didik jiwa di ni Sebab selama hari ni Allah pula lalai pun. Satu so, benda yang kan dia rasa sekejap padahal lama. Tak percaya tengok cerita ni Ustaz. Ha. tak tahu dah tuan buat. Cerita Hindustan ni Ustaz ni minta arah ke enggak? Ha. Tertorang, saya sahaja kain nak ujarak. Kan? Ha. Tapi tolong cerita harap ni Tuan dia kena bawa satu lapik Bukan lapik muka Lapik mata lah ha, Sampai pas dah elok Jangan tengok lah kan ha, Itu jelah. dia lah Dia tengok setan Lama buat kan, kesal ha, Tapi kalau orang nak belajar bahasa Arab Dia dengar juga lah kan Tapi belajar bahasa Arab Tengok filem tak boleh Filem aja kat bahasa Arab betul so, Bahasa harap dah elak kan Tapi saya nak buat pembawaan lah Itu lah Duduk tengok Dia baca orang Arab suka jeniskan, Sebab lebih kurang kaca sama dia Haa dalam lama tuan Dia tak rasa lama Sekejap dia Sebab benda dia melalai gini. Dia seronok tau eh, Sebab tu dia tengok je Eh sekejap tak puas tengok kan ha. Okey lah baik lah Kita kata Mungkin tu jauh lah Bagi cerita kan right? Mungkin tak semua orang minat Okey tapi Ramli tu, kok, lah Ramli, Saya ada seorang nama saya cerita Dato' Allah Allah Dia tanya ustaz. Saya tanya ustaz Kenapa Kita tahu lah, betul, betul Tapi kawasan kita nyeri dia. Kenapa nak ceritanya Dia minta tidur Dia mimpi Mimpi jumpa apa ya yang pergi Kiramli Alhamdulillah pesan Jangan lagi lah Dihidupkan lagi Pilih filem dia <tik> Saya kata Wallahu'ala Sebenarnya soalan tu Perangkap je Pasal perangkap Kalau so, kita cerita Tentang ruh Dalam kitab Ibn Qaim Al-Jawziah Dia kata Harus bertemu Ruh orang hidup Dengan ruh mati Syarat Pertama Orang hidup Mesti tidur Dia dah kan nampak Cara Yaqazah ni Oh tengok Saya dah sedar ah, Kecuali Abu Ya <tik> senyap. Ha ni. Kemudian yang keduanya orang yang kita tengok, orang yang kita tengok roh yang matilah. Dia bukan roh orang yang diazab. Sebab orang diazab tak dapat tengok dah. Pasal dia kena azab eh, kan? sibuk dengan azab. Mana ada dia nak tengok-tengok orang ni lah Yang tak kena azab ni dia bebas. Dia boleh dia boleh kan? berehat ni, kita boleh jumpa dia lah. Ha itu dia. Jadi itu ada ganya tu <tay> Tapi tak tahu nak kawal saya juga. Dia, dia nampak diri Ain, kata Wallahualam depan ni Wallahualam benda ni kita tak kata betul ke tak salah tidak sebab tu kalau ada lagi seorang syahabat dia orang Sudan ni memang dia mimpi orang dini orang orang sufi lah saya juga danir babak pelik-pelik ni macam mana dia kata benda ni nak cair pun tak boleh tak cair tak boleh dia apalah dia apalah benda-benda kini dia dah tahu kan macam Allah SWT ni mahu pada dia kata cair tetap-tetap mereka betul juga ayat mana tapi nak cerita tentang bagus juga tu peringatan Mungkin perang agak kurang sesuah tu kan Orang masih main dengan film ni Kalau kita pikirkan logik lah Logik, berapa lama dia tinggal dah kan Kalau katakan kesalahannya itu Kalau katakan ni, bukan kita nak kata confirm Allah menghukumnya, mungkin sudah habis hukumannya Maka sebab tu mungkinlah kadang tidak dia tidak Dia akan beritahu kita, sudah lah eh, Sebab kerja yang buat tu, banyak melalai orang Betul orang tengok tak berpuas Tengok lagi, tengok lagi ni, ya. ha, Kita beranggitu, dia seronok Benda berlalaikannya Tak dapat nafikan dalam cerita-cerita Dekat dia yang katakan -kata telah dan Baik kan, peringatan baik Jadi, Itu masalah lain, Ini masalah dia bercampur baur Betul Allah Ta'ala larang kita Campur benda yang betul dengan tak betul Maknanya kita kata gini lah Kita nak buat satu benda yang baik Tapi dalam Dalam, dalam, dalam Dalam yang yang baik tu ada yang tak baik Kan masyur cerita ayat, -ayat cinta cinta Kata kan Oh bagus itu dia kata sebab suasana di masjid. Jangan kata ada sana masjid lebih bagus. Padang Azhar tak? Pasti ada pat-pat yang tidak sesuai dia kata ikan maknanya macam fitnah pada orang belajar Al Azhar. Tapi kalau kita tengok balik itu, maknanya yang yang terbaik asalnya novel cerita tu baik bagus, kan? Eh. Tapi bila dia kan, tak bagus. Di situlah dia katakan kal bisul haqqah bil batil. Jangan bercampurkan yang hak dengan batil kan? Yang yang haram dengan yang halal, yang betul dengan yang salah. Saya tahu macam bagi sebagai seorang ustaz berdakwah ceramah kita boleh menghukum kita tak menghukum tapi kita nak memberi peringatan jangan langgar hukum tu dia <g gevata> jangan langgar hukum jadi maknanya begini bila siorang, juga, seorang sama juga ada seorang ni kata macam baru ni cerita tempat saya kan tomok tu orang menjarah saya tak tahu tomok asalnya apa dia kan kata ustaz semalam dia buat majlis semalam menyambut tomok Meraih, meraikan tomok itu ustaz rock satu suara gelak Tomok tu oranglah, ustaz Ya lah saya tomok lah tak kenal Saya tahu bongok, tomok Tengok lah ustaz Tak ustaz ni budak ni dapat sejuta macam ni Orang tahu Yang nak jadi cerita menarik ni Dia kata salah seorang pejemaah ustaz di surau ni yang saya dengar tersekirah ustaz, ceramah ustaz Dia pergi, orang terjemput di doa kan Maksudnya dia lobai, lobai eh, Lobai ni, seorang dia doa-doa, dia pergi macam doa Kulak dah, dia kata, ini sebab dia kata, bila benda tu, orang kata ada madis pada doa. Baguslah, bagus. Tapi madis yang lain, lalai, lalai. Takkan jadi benda baik. Kan, tu, tu. Kita masak satu berlanga lah, kari, kari ayam. Sedap macam lah, kari ayam kan. Dengan pukatnya, ha, ni kari betul betul kan. Kari KL, kari Kedah, kari utara kan. Pukat sedap. Tapi kan tanda kita ambil satu utang hidung masuk ke dalam tu. Tukar masak ya. <tukar terjatuh, dia. Tergantul lagi tu lah. saya tak cakap dengan masakan tak cakap dengan kan. Dia kata, tak pula sikit dia atur seketul terhidung je ya, Tak tengah mengosak sebelahnya, cari ha? ayam Tapi tak lukis makan kan Begitulah sisi Allah Taala bila melihat sesuatu itu. Kan. Yang mana ada kebaikannya Walaupun banyak sikit ada kejahatan yang tidak Situ terlihat-terlihat dalam majlis tu kan Boleh orang kata, tapi tak ada yang majlis doa-doa Yang menarik tu tuan tuan bila Saya sebut dalam kuliah tu, kawan tu nak bangun Ha <laughs> Saya eh, kisah juga saya sambung, saya saya buat buka selain belakang, ada tunggu dia Membuat dalam agama nak bangun Asal benda tu salah kan, maknanya Bukan saya sorang, dia beritahu seorang lain, dia beritahu dah Jangan hmm. mencampurkan yang hak dengan apa-apa tu -apa. <laughs> Jadi hak asyibatia, dia betul, hati dia salah, jangan nah, Balik kepada soal hati lain, gitulah so, Maknanya bila ada benda-benda yang pat-pat melalaikan, dengarlah hati kita sempat Lepas tu kita lihat balik kan. Apa puncanya banyak sebab arti lah kan Anak-anak kita kan. Kita beri nanti hati. Dengar. Dia ni anak-anak tuan. Bila bapak dengan mak beri nasihat. Aku takkan dengar ni. Tapi cikgu dia dengar. Okey Alhamdulillah cikgu dia. Tapi ada lagi dahsyat tuan. Cikgu cakap pun tak dengar. Tapi kawan-kawan cakap dia dengar. Ha, yang kadang-kadang balik dari sekolah. Besok pergi sekolah tak nak pakai tudung lah. Kenapa? Kawan-kawan pun tak pakai kan kawan-kawan dia beri tasirah gitu itu bukan cakap lah kan perbuatan dia sahaja siapun cegu dia sendiri dulu masa sekolah tu Tuan, -tuan dia sekolah jahis ni jatuh agama Islam selang -selang. dia jadi import cegu-cegu daripada kementerian kegaraan, nak mengajar ekonomi eh, cegu ni mesti kan, tak kata tolong kena kata tolong lah jahis ni polisi ikutlah kan jadi bila dia cakap je agaknya dia cakap tu slang inggris terlampau inggris sangat Cakap depan budak-budak jauh, banjar, minang ni. tahu lah kan bahasa harian dia. Dia kurang dengar lah. Terutama budak perempuan. Dia dia pergi sindir. Itulah pakai tu orang tebal-tebal. Kan tak dengar? Cantiknya bahasa dia buat. Kalau aku malaikat, terus masuk neraka. Dia lagi dah akan tertimbang dengan hisap. Lagi dah neraka ni. Sebab dia telah memarah lah. Pasal hati lah hati dia. Dia telah berhak sakit. Tadi kita bincang keras kan? Keras boleh buat pesakit Yang tu nak tidak ni Akhirnya dia lalai Sakit tak ada siapa boleh peringatkan dia kan Ada Orang ingat kan tak Wajahkan begitu Cikgu ha? Kita macam kita menghina Orang kita tuduh Kau duli apa Dia hati saya lalai Lalai dia Teguh kan tuan Kita bukan orang muda Kita orang tua kan tuan Sekarang tak hidup Tak hidup Tapi saya nakal je Biar saya jumpa dah, Saya tak tegur Orang oh, masa tanya dah tak tak bayar lah Kalau orang macam tu tak bayar <laughs> Kecuali kalau istihar taubat <laughs> ha, eh? Macam mesti orang kata Ustaz tak boleh mucurkan tayis terakhir Orang sudah putus hubungan dengan Allah Ta'ala dia Tidak sambung dengan dia ha, Dia kena ingat Itu imutainya, imutainya Imu saya tiba ni Bila orang tanya syek, dia fatwa Bolehkah syekh jawab salam ahli bida'ah Bida'ah tu pun dah tak baik Nabi dah suka Adakah kamu reza dengan perbuatan Nabi dah suka Mesti tidak. Jawa Salam tu kamu redha dengan dia lah. yang kena dia Kita juga tuan Syek. Itu yang dipegang mirip oleh Imam Ahmad bin Ambal. Daripada fatwa. Baik. Kemudian lagi. Allah berfirman. Kepada Rasulnya. وَالْفُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ عَنْ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْهُدُوِ وَالْأَصَالِ Surah Al-A'raf 205 Ingatlah Tuhan di dalam hatimu dalam keadaan rendah hati dan takut Macam mana dia katakan ingatkan Allah dalam diri kita ni dengan Dalam dalam keadaan rendah hati dan takut Begini dan Tuhan Rendah hati ni maknanya kita rasa depan Allah Ta'ala ni kita hina Macam kita semayang kan Allahu Akbar Allah Maha Besar mana pada masa kita angkat takbir itu, Allah je besar. Begitulah kita duduk di mana pun, Allah besar. Kita kecil je. Masa tu kita kecil, harta kecil. buah kita pun kecil. Kementerian kita pun kecil. Kuasa kita kecil. Yang besar Allah. Jadi kata kalau kunci motor tak cabut daripada motor pun teringat. Alah kunci motor dekat motor. Allah maha besar. Kunci motor terkecil je. Dia halu. Ha, tapi kau gadak iman kan pagi habis motor pun ambil cakap Vespa buruk dah <tinyelayan> sampai <pleasant tinha> yang ni jenis motor mak rempit minat tu kan yang model LC ada membaya di kawan tu ambil buah dengan kakak cukup juga kan ah, yang ni dia sebab tu saya nak cuit sikit buat kosok dia betulah kita nak kosok ni kena halang perkara yang ganggu kosok kena semaya tu nak pastikan kunci yang dia handphone dimatikan dan pun disatukan dia tu betul-betul. Eh, Sakgi dah kita mula betul-betul kosong ni dah tak kosong dah kan. Right? Ah ha, tu dia. Nak pula ini pakai jubah boleh kita sami Allahu liman hamidah. Pegang pula poket ke kanan. Biasa di handphone tak di handphone. <laughs> <laughs> Terasa juga kan. Ha, kalau kunci ni keling-keling kan. Ni tak ada bunyi apa-apa. Dah mana kunci aku. <laughs> eh dah sampai sini dah. Terdasar itulah Kadang-kadang dah segar-segarah pendekatan ni kan Dia letak dompet depan tu kan letak puji kereta Dia letak handphone Pun tak rusak juga tuan sebenarnya Masa diangkat angkat tuan Kalau buat tu kat mesin tuan Orang sampai sudut Nampil Angkat ke bangun Tak ada Masa tu dah rusak lah Itu kau ceritakan mesin lah Kat mesin tu dia letak seorang Yang barang Memang cepat ruyuk Pertama orang tuan Dia buka kira harap ni Sebab yang boleh Beli semak lagi Dia boleh sini ada Boleh ulang balik kan Curi-curi Arti kata rendah diri Kita kata Ya Allah Hinunya aku sekarang Tak sembahkan ya Allah Aku kotor ni Allah Aku nak dosa Tapi aku menyembahkan ya Allah Itu so, kata Kata rendah diri Kemudian takut Takut Kalau Allah tak terima Aku punya amalan Allah tolak Taubat aku Allah tak aku Ulang rata-rata Ingatkan Allah setiap Sampai rasa hati kita ni Rendah Dan takut Dan bukan dengan suara keras Di waktu pagi dan petang Mana dalam ibadat ni Seperti berdoa Membaca Al-Quran, dia galakkan dalam suasana suara yang tenanglah. Yang tidak terlampau kuat dengan. Ini yang digunakan juga oleh ulama sebagai bukti atau dalil. Bahawa sebenarnya kita membaca atau berdoa, berzikir Kalau boleh, suara itu dalam keadaan sederhana. Ha. Kadang-kadang jadi imam ni, dia lepas tu dia wirid, kuat sangat. Jadi orang masbuk tu tak boleh nak konsentrate baca. Sebab ha. tu adab-adab jadi imam ni, lepas saja bagi salam. Sebenarnya imam ni, tugas dia mengimamkan semayang dia. Bukan mengimamkan zikir ha, Sebab tu kalau nak betul-betul mengimamkan zikir Buat madis hash zikir je Sebab tu ada ratif, ada hajan atas, tak ada masalah Tapi kalau kita nak mengimamkan solat, dia solat saja Zikir kepada makmur Dan Sebab tu kadang-kadang orang silap Dia mimpin, sampaikan dia kuat suara dia Yang masbuk tu, kata orang perak Lima ribu semayang ha, Dia nyumik, dia kata pula kan La ilaha illallah Kata-kata orang tu nak baca tak boleh ya, Dia mungkin tak kursi-kursi Ah, tu kata orang ferah 5,000 aku nak baca dan janganlah engkau tergolong ke dalam kumpulan orang-orang lalai Walau bagaimanapun peringatan Allah Ta'ala yang terakhir dalam surah itu, dalam ayat itu kata dia jangan dia orang lalai, sebab maknanya kalau orang yang nak berzikir artinya dia tak nak lalai tapi kalau dia tak nak berzikir artinya dia boleh jadi lalai sebab tu hati tadi mudah lalai dia tidak ada zikir, maka Kesimpulan di situ tuan-tuan Dengan kita membiarkan hati kita keras Dengan tidak mengerti Allah Memikirkan tentang Persoalan amal kita Akhirat kita, mati kita Hidup kita dan itu juga lah Jangan biar dia lalai jauh Faham Daripada majlis, majlis ilmu, zikir sebagainya Kalau boleh susunlah untuk kita khas Apa zikir yang kita nak buat Khas untuk membentuk dan mendisiplin hati dengan bagi dekeras dan lain-lain. Wallahu a'lam. Kaul qali hada wa as-sallahu al-'azhim li walakum bil warahmatullahi wabarakatuh.